Kuhusu chifu za kabila la wanyamwezi Kabila la wanyamwezi ni kabila lenye historia kubwa katika nchi ya Tanzania na historia yake inaanza na inakwenda vyema kama otilizungumzia kabila hili huku ukiangaza namna kabila lilivyobarikiwa au kubahatika kuwa na tawala za aina ya uchifu nyingi ambazo kwa hesabu zinafika zaidi ya chifu 31 Uzuri ni kwamba Kila chifu ilijitegemea ingawa kuna baadhi kutokana na utemi. Au kuwa na nguvu zaidi ya muzake ikajikuta inavamia na kuunganisha nguvu na kuwa chifu moja. Au kushirikiana katika mambo kaza wa kaza. Mfano wa chifu namna hii ni uchifu wa mtemi mirambo. Katika kuzungumzia unyamwezi wa zamani. Kwa sasa tunakuwa tunagusa mikoa miwili. Ambayo ihhusika na historia nzuri na aina hii ya utawala. Mikoa hiyo ni Tabora na Shinyanga. Kwa mkoa kama Tabora, chifu nyingi zilipatikana katika wilaya zega, Zikonge, Uyuui na Wilaya Urambo. Wakati katika mkoa wa Shinyanga, chifu nyingi zilipatikana katika wilaya za Kahama. Chifu hizo zenye kulibeba na kulitangaza vyema kabila la Wanyamwezi ni pamoja na ya kwanza. Uchifu wa Uliyankuru ya pili. Uchifu wa Uganda na ya tatu ni uchifu wa Kiwere. Ya nne ni uchifu wa Uyowa na ya tano ni uchifu wa Bustagari na ya sita ni uchifu wa unyanyembe na wa saba ni uchifu wa Ngulu. Na wa nane ni uchifu wa Karunde. Wa tisa ni uchifu wa Ibili. Wa kumi ni uchifu wa Bukumbi. Kuminamoja ni uchifu wa Mwakarunde. Kume ni uchifu wa karitu, na kume ni uchifu wa poge, ni uchifu wa magoe, uchifu wa busongo, sita ni uchifu wa nyawa, kume ni uchifu wa unyambiu na kume ni uchifu wa ndala, kume tisa uchifu wa usumbwa, ishirini ni uchifu wa lungonia, ishirin ni uchifu wa busangi, ishirin ni uchifu wa ngaya 23 ni uchifu wa ngongwa 24 ni uchifu wa mpunze 25 ni uchifu wa Bulongwa 26 ni uchifu wa ukune Na 27 ni uchifu wa kahama 28 ni uchifu wa ushetu 29 ni uchifu wa ukamba 30 ni uchifu wa mpunze na msho kabisa wa na moja ni uchifu wa uogo, na hayo nndi mambo kuhusu uchifu wa kabila la kinyamwezi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya yani ni yani maarifa na mimi msomaji wako ni George Mirambo utanipata katika Instagram pamoja na Facebook.